Det är faktiskt en god morgon. Det är en jättegod morgon. Jag brukar inte vara vaken så här tidigt på tisdagen. Nej. Um, eller skämta, vad är klockan nu? Typ kvart i tio. Vanligtvis så går min buss typ om en timma. Min går tolv. Ja, men jag har ingen så tidig buss. Nej. Mm. Okej. Okay. Är vi redo? Ja. Hej! Och, och välkomna vankona. tillbaka. Den här gången är det tillbaka. Den här gången är det tillbaka, Moa. Ja, det var kul. Nu är vi igång för riktigt. Wow, wow. <laughs> Första avsnittet släpptes igår, Moa, Hur känns det? Ja, igår för igår. En vecka sen för er. Exakt en vecka sen, mm. till och med. Och när ni lyssnar på det här så sitter vi nog och spelar in nästa avsnitt också, kanske. Ja, i alla fall dagen ja. efter. Ja, det är jätteförvirrande. <skratt> Så när det här avsnittet har släppts, då har jag precis fyllt 18. Ja. Men jag kan inte berätta hur det är, för jag har inte gjort den. Alltså. Vi får ta den nästa här ja. vecka. Ja, precis. För då har jag ju egentligen fyllt, nu har jag ingen erfarenhet av att berätta. Men jag kan väl lyssna att det blir ganska trevligt. <skratt> mm. När ni lyssnar på det här är Mo 18. Ja. Gå ni och, in och skicka en gratis hälsning. Ja, ni kan maila till grattis till mig. <laughs> eh, för vi vill jättegärna ta emot... Eh, inte, jag tänkte säga, vi vill jättegärna ta emot gratis mail, men lyssnar-mejl. Eh, så om du har någonting att skicka in så kan du skicka in det på podden.konspiration at gmail.com Alltså vad sad det låter när vi bara skicka mejl, snälla! Ja, ja. Snälla. Eh, inga hat -mail, tack! Men det är bara så tråkigt. Det blir så dålig stämning. Ni vet vilken jag är. Ja, men hur, hur känner du? Ska vi, vi. Vi har inte ens sagt vad avsnittet ska handla om. Nej, vi sa det i förra avsnittet. Så det här avsnittet ska då handla om en viss triangel i Karibien. Mm -hmm. If you know what I'm talking about. Ja, Panda da Panda har skrivit en låt om den här, det här fenomenet. Det här är mitt favoritfenomen typ någonsin Ja, det kommer bli jätteintressant Ska vi köra igång? Ja Nu, nu kör vi! vi! Så Anna, vad är Bermuda-triangeln? Jag har inte varit så delaktig och skrivit manuser i avsnittet. Jag är lite mer en eh, teknik, tekniknissen. tekniknissen i gruppen. Jag vet ju lite sen innan vad bermuda är. Men jag skulle inte säga att jag har någon djupare kunskap om ämnet. Jag vet ju att det förekommer ganska mycket i populärkultur. Det finns extremt många filmer. Det finns en jättebra film som heter eh, Triangle som handlar om Bermuda-trängen. Mm. Jag trodde för en sekund att du skulle se Percy Jackson och jag var lite besviken på det. Nej, jag har <laughs> sett Percy Jackson, jag vet hur de handlar om. Jag har inte sett den senaste dag. Men det här är inte hemma här. Alltså, är inte det typ den senaste som Medusa? Eller någon havmänniska? Jag vet inte. Jag vet bara att jag såg någon Percy Jackson-film och då var de i Bermuda-trängen. Det var konstigt. Mm. Ja, men det är, jag är inte så bra koll på det faktiskt Men det är ganska populärt att göra filmer om det Eller skriva böcker om det Eller typ bara inkludera det i mm. Göra referenser till det överhuvudtaget ja. liksom. Det är ganska en ganska märklig grej <laughs> Det är ju så här. Om man jämför med chemtrills Det här är lite mer typ fantasy science fiction mm. Än vad är Jag kommer lite mer in på det här Jag skulle snarare kalla Bermuda-triangeln en legend en... Ja det är sant en konspirationsteori. Sen finns det ju konspirationsteorier om Bermuda, men själva fenomenet. Ja, säger man inte att det bor typ sjömonster där? Man säger ganska mycket trippy <här> grejer. Vänta, <här> är det inte i Bermuda som man påstår att Kraken bor? Möjligtvis. Eller nej, det är utanför Norge. Jag skämtar. Jag hade en monsterbok där det stod typ allting om monster. Och då står det att Kraken bodde utanför Norge typ. Du, när jag var liten mm. jag var besatt med sjömonster. Ja men det är det sjukaste. Alla andra bara åh, dinosaurier och prinsessor jag bara var sjömonster Jag var dinosaurier, <laughs> människor, alltså kud och traktorer. Kan vi snacka om havet dock Ja. Havet ja, jag, jag, är ju Nej men alltså för anledningen till att jag blir så fascinerad av Bermuda triangeln och typ sjömonster överhuvudtaget. Det är ju för att havet är så outforskat. Ja, vad är det? är typ 5% som är utforskat. Ja, vi vet ingenting om havet. Och det är det som gör mig så fascinerad. Mm. Jag vill vara den som vet allt. I ettan, eller i tvåan, så hade vi en timmalång diskussion i matsalen om det finns typ sjöjungfrur. Och om vi själv, alltså i synnerhet om vi ja. skulle kunna bli sjöjungfrur. Ja, och vi gick tillväga så långt att vi frågade en naturkunskapslärare och han bara, nej, det tror jag inte. Typ. Men han tyckte jättemycket om oss. Ja. Han sa Varför att vi har. Jo, det jag tänkte säga är att sjöjungfrur kanske finns i havet. Bara att vi inte, att de gömmer sig liksom. Vi ska inte dra det så långt nu. Nej, men... Det jag ville få fram är att man vet inte vad som finns i havet. Nej. Okej, men ska vi gå in på ämnet innan ja. vi hamnar för av? Vi hoppar in. Vi hoppar in. <skratt> för de som inte vet, och jag vet inte vem som inte vet, Nej. då är Bermuda-trängen. Även kallad The Bermuda Triangle på engelska. Engelska då eller Devil's Triangle. Ett triangelformat väldigt stort område i Karibien som ankrar sig i Bermuda, Miami och Puerto Rico. Och teorierna då, de varierar mellan UFO-kidnappningar och mystiska magnetfält, men de har alla en sak gemensamt. Det försvinner onaturligt många plan och fartyg i detta område. Oj. Nu spelar någon krigsmusik. Var så här, vad passande ja, det var. Ja, det var det. Det kanske är lite bakgrundsljud nu. Men det är för att vi spelar in det här på förmiddagen och inte på eftermiddagen som ja. vi gjorde sist. Eller vi brukar inte spela in så här, Vi ska inte spela in så här tidigt egentligen. Men annars ska till tandis. <laughs> och sen ska vi luncha. Så ska vi luncha. Men det har inte hemma här. Ja, men ja. Ska jag gå in på lite historia ja, kanske? Ja, jag är jätte... Uh, nyfiken, för jag kan ingenting om historien. Jag vet bara att det finns. Alltså, jag vet bara att det är en grej. Det skiljer sig lite vad man säger är ursprunget i teorin. Uh, och jag kommer gå in på den andra delen lite mer senare i avsnittet. Men för självklart har det skett ganska många olika innan dess. Mm. Men det som liksom folk tar upp som grunden till den här teorin det är redan 5 december 1945. Mm. Det är ett tag sedan. Mm. Nej, som förra <laughs> det. det var inte igår. Det var inte igår. Nej, det var långt innan vi var födda. Nu tänkte jag inte säga något dumt om båtar, för jag vet att man har båtar. <laughs> vi vet att det finns motorer på flygplan. Okay? Ja, ja. Nej, men jag kollade på BBCs YouTube-kanal. Och jag måste säga att jag tror den här dokumentären var lite vinklad, men. Det var där hon de gav den mesta, liksom, mest detaljerade versionen. Mm. Sen hittade jag lite på typ allt om vetenskap och så. Men alla källor är som vanligt länkade i ja. på hemsidan. www.poddenkonspiration.se Ja. Och då berättar de i alla fall att Flight 19 det var en grupp av fem amerikanska militärflygplan Eh, och de var då ute på ett träningsuppdrag det var bemanade med 14 män en man kort då mm. eh, och de här planen var vad jag förstod bland de bästa i världen i den, eller de bästa i världen, de bästa i den amerikanska militären då, då. Ja, vilket egentligen är typ världen för ja, USA <laughs> USA på under andra världskriget liksom. ja. okay. men, men de var top notch de var top notch, ja. de här planen eh, och ja, jag antar att piloterna var ganska duktiga också. Ja, Det måste de ju nästan ha varit. Mm -hmm. Kan man säga att det är Top nu? Nej, Top Gun. 14.10. Alltså 10 över 2 på eftermiddagen. Jaha, just det. <laughs> ja, ja, ja. 10, över 2. 10 över 2. Då lämnade de Fort Lauderdale, vilket är en stad i Florida då. Och fyra timmar senare, på vägen tillbaka till land, försvinner det spårlöst. Allihopa. Alla ihop. Alla fem plan. Oj, oj, oj. oj. Eh, och då tror ju den amerikanska, ja, är det flottan som har det? Skitsamma. Eh, de som har ansvar för det här träningsuppdraget i alla fall. Mm. De anar ju det värsta. Mm. Och skickar ut ett träningsplan liksom. Men efter bara 20 minuter försvinner även det. Mm. det och, ja, mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite läskigt. Det är ganska läskigt. Um, men de och det ut, då finns, flyger över det som känns som bermuda då? Precis, okay. där de ja. Och de är på väg tillbaka då till Florida mm -hmm. Ja, precis uh, Men de kommer aldrig hem nej, oh, nej. Och det finns en teori oh. om vad som kan ha hänt Men det förklarar inte riktigt hur räddningsplanet också försvinner Det är sant Men vi kommer in på det Oj, okej okay. <laughs> ah, Planen hittades i alla fall aldrig igen och ingen hörde något från någon av dem som var på sex plan Vi vet fortfarande inte vad som kan ha hänt. Det var inget dåligt väder. Ett par källor pratade om nödrop, om trasiga kompasser, tjock dimma. Och en till och med pratade om ett kokande hav. Andra säger att det var helt utan förvarning. En teori då. Det är ju helt enkelt att de här planen på hemvägen flög fel- Fick slut på bränsle och kraschade i havet. Men vad, är då, vad hände med plan nummer sex? Ja. Och borde man inte hitta den planen då? Eller hur? För man trodde ju att man hade lyckats hitta planen 1991. Mm -hmm. Och började in dem till land till och med. Men det visade sig inte ens vara samma plan. Nej. Udda. Ja. Det är jätteudda. Vad har du att säga om det här, Moa? Nej, Min spontana typ reaktion. Det är ju liksom... Jag tänker så här om, de hade typ, om Bermuda hade satt om borde man inte fortfarande hitta deras plan då? Mm, man tycker det också. Ja, för liksom de kan inte spårlöst försvinna. Sen så är det här i vare Atlanten. Ja. Så att det är ju ett ganska stort hav. Mm. men kan typ ett hav flytta på flygplan? Jag vet inte. Ja, Golfströmmen går där igenom, tror jag. Ja. ja, tänk om de typ ligger upp i Sverige nu <laughs> då. <laughs> Nej, men ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite lite sagolikt nästan. Eller Eller alltså hur? inte så här eh, slott och drakar men <laughs> Dungeons and Dragons. <laughs> inte riktigt så men lite så här. det känns typ som en saga. Förstår du vad jag menar? Ja som en skräckhistoria typ. Ja nästan. För det här känner jag ju nästan ett av de ja, med lite tydliga, tydligaste exemplen för det här försvinner ju även ett räddningsflygplan. Mm. Jag känner lite typ de här personerna som försvann då, de måste ju haft familjer. Mm. De måste ju undrat Det var ju liksom mer än 14 personer. För jag vet inte hur många som var på räddningsflygplanet men jag kan ju tänka minst två. Ja. Som vi räknar lågt så pratar vi ju liksom om 16 personer. Mm. Och alla dessa har typ bekanta. Mm. Alltså gud vad jobbigt att typ behöva begrava såhär tomma kistor Eller och inte veta vad som hände. Nej och fortfarande inte veta. Nej. Alltså... Och det kanske man aldrig får veta heller. Det här var ju ett tag sedan. Det var ju 80 år sedan. Ja. Typ Inte riktigt, alltså, men alltså, ungefär. Jag, säga, jag tror att man kan kanske ta upp det här fallet igen. Jag tror inte man hade tekniken då. Jag vet inte om man har försökt att leta reda på det en gång till. Det var väl det typ, vad var det, 74? 91. 91. Mm. Vi får se vad som händer. Ja. Men jag kan dra det här ännu längre tillbaka mot. Var det myndighetreången? Ja. Mm. Jag kan dra det, det här. Det. Kan du gissa hur långt tid jag kan dra det tillbaka? Vem som var den första som dokumenterade det? Ja, det jag läsa i manuset. Mm. Men <laughs> det kan punkt. det vara en viss upptäcktsresande? Ja. Mm. Vilket årtal? Eh, du. <laughs> ja, datum. Eh, 1497. Close enough. Va? Close enough. 92. 1492? Jag kan dra Shit. det här tillbaka till 1492. Ja, oh, du det är äldre än vad jag är tänkte. Jag säga. Ni, alltså, det här var innan franska revolutionen. Mm. Det här var innan Gustav var Kung, tror jag. Jag vet inte. Är inte det här i eh, vad ska man säga, samtidigt som typ. Alla Native Americans blev berövade av deras land typ. Det här var lite in. Det här var lite innan man upptäckte Amerika. Alltså, det här var några dagar innan man upptäckte Amerika eller Europa. Upptäckta Amerika. Ja. Europa Europa var ju... Inte så som vi ser USA idag så var typ Europa... Jag tror vi var där då, faktiskt. Ja. ja, vi hade ju massa skit. Och ja, ja, ja. ja. Eh, men han sägs då vara den första som lade märke till något mystiskt. Kolumbus alltså. Kolumbus. Mm. Som vi inte... <laughs> han bara gissa. Ja. Kristoffer eh, Kolumbus. Christopher Columbus. Han var från Spanien. Ja. Eller Portugal. Jag tror han var på, han, han var nog spansk, men han var på uppdrag från Spanien mm. eller från Portugal. Ja, yeah. vi kan, faktiskt. Okay. Eller så var han brytt jag vet inte. Vi, Och moa, kollar upp till Ja, jag, jag blev så osäker, jag inte ser nåt stumt. Vi sa det redan yeah. Han var från Spanien, han var från Spanien. Ja. Och han var inte så snygg <laughs> Han hade en typ permanent dubbelhaka. Ja, permanent det här är inte hemma här. <laughs> Nej. I alla fall. Han och hans besättning då, han beskrev det i sin loggbok. Mm. Och det som är lite tjejdig med den här loggboken då, det är ju att den finns inte originalet längre, den finns bara omskriven. Oj. Men tydligen så ska det här ha hänt då. Um, han såg och beskrev ett mystiskt eldklot som uppenbarade sig på himlen mm -hmm. och störtade ner i havet. Mm. Um, och nu för tiden så säger man ju att ah, det här var förmodligen en meteor eller någonting han Ja, såg. det var det jag tänkte. <laughs> en eh, jag har en uten teori om det här klotet också. Du det? Jag har en teori om klotet. Jag ser fram emot. Mm. Um, nej, men i alla fall. Några dagar senare så slutade hans kompass att fungera under en tid. Mm. What the fuck? Och det stämmer ju ganska bra överens med liksom vittnesmål från bermuda mm, Ja, för det blir ju liksom... Det har man ju sett i filmer typ att ingen teknik fungerar teknik och kompasserna bara snurrar, snurrar, snurrar. Precis. Um, men som sagt, det var hans loggbok då som inte längre finns kvar, tyvärr. Ja. Yeah. Um, men själva begreppet bermuda det nämndes först 64 i en tidning. Men det blev allmänt känt 74 när Charles Berlitz gav ut boken The Bermuda Triangle. Och 1976 gavs den ut på svenska under namnet Dödenskriang. <laughs> Gud, vad töntigt namn! Jättetöntigt. Ända, när gavs den ut? 76. 76 okay. i Sverige. Mm. Precis. Men alltså, 70-talet var ju typ töntgerant. Jag älskar 70-talet. Ja, man. men det är lite så här. Eller nej, alltså det är ett, jag tror inte det är 70-talet, men det är lite så här 50 i kläderna. Men jag tror det är typ 60-talet. Då översatte man alla typ amerikanska låtar till svenska. Det var tuntigt. Ja, det var det. Det vet jättetuntigt. I see you mamma. 70-talet det är på grund av typ alla mustascher. Magnum typ, hans mustasch. Alltså han spelar han är ju vänner, Som Monica Bellucci. Ah. Hans mustasch. Mustasch Absolut. Men han berlits i alla fall. Berlits. Berlits. ja Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah, babe. Nej, men det har visat sig lite att han har mixat lite, lite, lite, lite med en del information. Mm. Tweakat den liksom. Tvikat den lite. Valt bort lite grejer. Oj. Så får man inte göra. Lagt till någon grej. Oj, det är ju nästan olagligt, eller? Det vet jag inte. En av hans teorier då. Och den kommer jag gå in på lite senare när vi börjar snacka. Mm. Det handlar om dolda pyramider på havets botten som liksom suger åt sig energi. Det här har jag erfarenhet av i alla fall. Måga mm. kan ju berätta historien. Ja, Nej, det var så här. Jag var typ 13. Jag hade precis upptäckt Tumblr, vilket är, typ, det är där vi hostar vår hemsida. Det är som en bloggplattform där du kan skriva egna inlägg, men du kan även typ reblogga, alltså skicka vidare inlägg typ, mm. kan man säga. Typ retweet fast ja. med bloggar. Och då har du även ett feed som ser ut som Facebook ungefär, och där fick jag upp typ en jätteshady artikel där det stod typ wow, de har hittat kristallpyramider i botten på Bermuda-triangeln och i de här kristallpyramiderna så var det typ ett hål högst upp, som då puffade ut typ Elektro, alltså så här vågor typ så att havet är wicked crazy bananas och jag bara och jag bloggade här typ tio gånger och jag bara oh my god exposed typ jag blev helt galen typ besatt. så jag gick ner till köket och bara eh ej familjen så här lägger det till och nu alltså varje gång jag typ nämner någonting som inte är källkritiskt så får jag typ smaka på min egna medicin eller vad ska jag säga <laughs> alltså varje jävla gång de bara Ja, fast det finns ju en kristallpramil i botten på min med har vi inte glömt av, typ. Jag, bara, ja, jag var typ gammal nog att veta vad källkstik var. Men jag mm. bara antog. Fast det var tretton, så jag kände att mm, ja. fast, mm. Och jag bara, för jag försökte Trendsfall. få det här att vara sant. <laughs> jag bara, typ fake news. Så jag, de bara, ja, vart har du det? Jag bara, National Geographic. <laughs> Men det var det inte. Det var typ Tumblr och det, alltså det, i samma sån där post så var det typ så här. och man har hittat, äh, äh, vet heter det, jätteben till, från jättar liksom. Giants. Men alltså Alkologi. National Geographic, har inte de låtit upp lite shady grejer ibland? Jo, har ja, de är säkert gjort Typ fejkat sjöjfru. Jag vet inte om det är dem, men det är ja, någon det som är stor är grej. Det var ju några som gjorde en dokumentär om fejkat sjöjfru. Mm. Den var läskig. Ja, mm. men ja, jag vet det här Ja, må vet att det är sant. Ja, nu vet jag att det inte är sant. Officiella myndigheter i alla fall, de kallar en del av de här incidenterna felaktiga. Och statistik visar även att det finns områden som är farligare för plan och båtar. Någon sa till och med att Bermuda-triangeln inte var i topp 10 i världen av de farligaste områdena. Nej. Alltså jag kan tänka mig att det är farligt att flyga i typ en bergsträck kedja. Mm. Precis. Här är det egentligen uppe ett tag. Mm. Hela tiden. Alltså flygplan, de är ju typ 10 000 meter upp. Minst. Vad är de? De är ganska högt upp. Ja, för jag tänker 10 000, 10 000 meters klubben. I alla fall. Och mm. där uppe finns det ju inga hinder förutom målen. Mm. Ja, det finns ju typ så här luftfickor. Ja, det är läskigt. Men, Men det ja. finns ju inga hinder, alltså fysiska hinder så direkt. Som Nej. om du åker i en bergskedja, eller om du åker typ som Indiana Jones i en djungel. <laughs> ja. Nej, men det är egentligen inte farligt att flyga där då. Alltså om man jämför med andra. Det finns farligare ställen. Det finns mycket farligare ställen. Mm. Och det är ett jättehögt trafikerat område. Mm. Det går daglig trafik över bermuda triangeln Och området är inte alls mm. överrepresenterat på något sätt. Nej. Och det är därför jag kallar det här för en myt eller en legend. Ja, Men en väldigt cool legend. Ja, gud ja. Min favoritlegend. Jag har nu valt, för jag ska nämligen berätta om lite olika fall här. Mm. Och jag tar inte upp händelser som skett under stormar, orkaner- Oroligt väder eller liksom andra naturliga eller förklarliga orsaker. Det är rätt uppenbart. Ja, eh, för det har vi ju hänt några av dem också. För jag menar, mm. så är det liksom. Ja. Eh, och det finns att läsa om det också om ni vill. Men nu ska vi fokusera på den mystiska delen av bermuda -triangeln. Ooh, Vill du att jag lägger in lite mystisk musik här eller? Det får du gärna göra. Okay. jag lägger in det nu. Pop, pop, pop, pop. <laughs> så, <laughs> vänta. Luktar inte bränt här? Det luktar jättebränt. Tror du att det brinner? <laughs> Nej, det får inte brinna igen. Då, då springer vi ut med mikrofonen. <laughs> då kan vi, köra, vi ska ta datorn och mikrofonen och bara köra live. Ja. <laughs> Shit vad kul det var. I alla fall. Kul kul. Mystisk musik, kör! En del ser inte Flight 19 som startskottet utan USS Cyclops från 1918. Det skulle ta sig från Brasilien till Baltimore, och tros ha stött på problem någon gång norr om Barbados. Det försvann, utan förvarning, tillsammans med 300 passagerare och besättning. Och det är speciellt eftersom att det finns inga dokumenterande nödanrop eller någonting från kaptenen, utan det bara gick upp Men det är inte det här planet som försvann nyligen Nej, då. Nej, USS Cyclops är en båt. Ja, ah, okej. Okay. Jag tänker på Flight 19 då. Ja, eller? Flight 19 var ju den som var 1945. Ja. USS Cyclops var en båt då. Mm -hmm. Ja, som sagt. Um, Lite Titanic-känsla över det, eller? Ja, in om man vet ju vad som händer med Titanic. Ja, ah, det är sant. Det här är mycket, mycket mer mystiskt. Yes. Och senaste försvinnandet det var i år. Oj, 2017. 2017. Det är nästan framtiden. 15 mig, maj. Men gud. Och det var en 15 maj. Det var en amerikansk familj. Nej. Jo. Men ja. Hmm. Och, eller ja <laughs> Inte jag men så här. Oh. Nej men det var en mamma och hon är en ganska känd businesswoman liksom i New Oj. York. Eh, och hoppar man inte med då? Tyvärr var jag inte Men jag menar att det var synd om honom. liksom. Ja. Kanske tur för honom också. Ja, inte det var ju här. tur för honom. Men det är ju synd för honom att han liksom ja. har förlorat det sin. Det finns två sidor. Det finns två sidor. Mm. Säkert fler också. Ja, okay. Han kanske är överlycklig att han förlorar familjens tanka sig och går festa här idag. Det kanske var han. Ja. Ja, <laughs> Okej, Nu går vi in på lite så här. Nej. Ja, nej, så här nu ska vi inte. vara seriösa. Så var det inte. Det finns inga belägg för det kan vi bara säga. Inget hat mot pappan. Men det var en, hon, den här mamman då, som var en businesswoman. Mm. En pilot, ganska erfaren. Vad hon det? Nej, Nej piloten. Det, piloten. Det var fyra personer. Oj, de måste ha mycket pengar eller? Ja, hon var jät privat. Hon var typ vd för något. Ja, för det är ett privat flygplan de åker i. Ja, i ja. ganska litet antar jag, men ändå. Mm. Och sen så var det hennes två barn som var fyra och två år. Mm. Och det är så sad. Ja där, det är jättesjukt. Gud. De skulle då flyga hem från Puerto Rico till Florida. Mm. Och en bit utanför trängen, det här var en liten bit utanför trängen, så det är inte riktigt i Bernmuddanträngen, men det är Nej. runt. Då tappar de radiokontakten och försvinner helt från radan. Och samma modell har sedan ett år tillbaka i det här varit inblandad i tre andra olyckor med dödligt utfall. Mm. Så det kan ju bero lite på det också. Ja, det kanske är något mystiskt med själva planet. Ja, någonting fel i liksom. Ja. Mm. Precis. Ja. Men vraket hittades i alla fall ett par dagar senare. Men inga överlevare verkar ha hittats. Inga alls? Inga alls. Inga kroppar ens? Det är ju det sjukaste. För oftast när ett plan kraschar eh, då sitter man ju med säkerhetsbälte. Då brukar oftast kroppen typ sitta kvar. Eller i, mm. fall, I alla fall i en filmen. En av <laughs> kroppen brukar sitta kvar. Ah. För det blir så att man kan ju såhär kapas av bältet. Mm. Men det är ändå konstigt att de inte hittar någon kroppsdel. Nej, för det, alltså de senaste artiklarna jag hittade var typ 17 maj. Ja. Ah. Eh, och det var då vraket hittades. Okay. Och så stod det typ att man letar fortfarande efter överlevande. Ja, ah, nej. Det tror jag inte. Alltså, det är ju sjukt tag sedan. Mm. Jag tror inte de fortfarande letar. I så fall Nej. hade de ju dött av andra orsaker. Om de är typ strandade på en ö utan mat och typ en halvkropp. Nu alltså, ska mm. inte skratta. En halvkropp. De det här liksom, ganska seriöst. De hade, de hade ja. Jag, alltså Det som gör mig så sad är ju att det var två <skratt> små barn. Ja. ja, alltså tänk om detta och de var, var små första flygning ja. eller flygresa. Uh, och vi säger att de hade överlevt Alltså de hade ju ändå blivit ärrade för livet Man kan ju hoppa Om de dog, det vet vi inte Det vet vi inte, för inget har hittat Nej. Men man kan ju hoppas att de dog Direkt mm. Kanske typ att de fick en Jag vet inte Någon stor grej i huvudet liksom Som mm. typ av direkt Och inte att deras armar typ slets av Men, Alltså måste du vara så glad Nej. <laughs> Oh, Okej, okay. mm. eller pff, så hade de så här De hade så här katapultstolar med, um, <laughs> vad heter det? Åh oh, gud, nu kommer jag inte ihåg vad det En lapp, <laughs> en att med. Nej men vad heter det? Fallskärm. Ja. Och sen så kom det en stor vind <laughs> och, bara, och så åkte de till Colombia och så bor de i Colombia. Eller så fick de deras död. Ja. Och så här flydde till typ Portugal. Vi hoppas att de fejkade det av stöd. Ja. Okej, ja. det, okay, det här helt... Men alltså, piloten kanske var den här kvinnans älskare. Och de bara, shit, nu lämnar vi mannen i sticket Och så bara flyger de. Och typ råkar krascha planet. Och så tar de en båt och åker typ till ett nytt land och startar en ny familj. Alltså det är fortfarande mer logiskt än att de ska kidnappa av aliens. Ja, tror folk det. Ja. Ja, nej, då tror jag mer på det här. Fast jag typ tror på aliens. Jag fattar fortfarande inte varför aliens ska kidnappa människor. Jag fattar inte det heller. Nej, det känns så himla typ ett sånt uråldrigt koncept liksom. Mm. Ja. Okej, okay. läskigt. Intressant. Det är det jag säger om det. Mm. Mary Celeste. Mm. Mm. Det här är då ett brittiskt skepp. Mm. Mm. Mary Celeste. Mm. 1872. Hittades det av ett annat skepp. Okej. Okay. Typ boxerings skepp. Nej, alltså det, det var ett annat skepp som var ute och seglade, eh, jag vet, det var någonstans alltså, liknande uppdrag och så, för tydligen så kände den här kaptenen kaptenen på då. Ja. för det var det som fick honom att reagera, <coughs> Ja. Eh. men de ser det här skeppet liksom en bit bort, mm. och de tänker bara, åh oh, det är ju det skeppet, det känner jag igen. Mm. Mitt kompis. Min, min kompis, min kompis, min kompis, min kompis, jag tänker typ, heter det, okej, okay, helt off topic, typ Olle Boxerbåt <laughs> eller det, det programmet, oh, jag älskar dem, mm. men i alla fall, det var något konstigt med det här skeppet, mm. Oj. för att vissa segel var lite trasiga och fladdrade i vinden liksom, eh, men det var inte det som gjorde att det fick hans uppmärksamhet liksom, nej. Utan det verkade vara helt tomt. Oh. Jag tänker direkt typ. Nej, <laughs> okay. det jag tänker det är så här. Vet du Okej. Och nu måste jag bara. Säger du Pirates of the Caribbean? Eller Pirates of the Caribbean? Pirates of the Caribbean. Caribbean, Caribbean. ja. Mm. För det är olika varje gång jag frågar folk. Caribbean. Caribbean, Caribbean. ja. Jag tänker på, det finns ett, han, bläckfiskmannen. Han har typ ett skepp. Ja, jag, jag tänker vet på, på jag vet man, den typen flying Dutchman eller någonting. Ja, jag tänker på det, skeppet. Jag tänker på ehm um, men säg när de piratskepp i dimman liksom. Det mm. finns ju ganska många som men det, det var ju förmodligen en liknande syn han hade. Mm. Bara liksom att han kände kaptenen på det här skeppet. Ja. Och de på det här skeppet som liksom såg det. De antog att det måste ju vara något fel. Liksom. Besättningen kanske är sjuk. Vi mm. behöver liksom kolla läget. Ja. Så de skickar över en båt med några besättningsmän. Liksom. Ja. För de ska kolla läget och se om de behöver hjälp och så vidare. Jag är lite sjuk. Ja, de skickar över en, en båt. Ja. Men de får inget svar. Det är ingen som boxar upp dem. Det var inte bra. Nej. Så det här alltså det här skeppet flyter alltså omkring helt herrelöst på havet för när de kommer upp och kollar liksom så är skeppet helt tomt. Mm. Det finns inte en själ på skeppet. Mm. Men det intressanta är att det verkar som att de har lämnat i en liksom väldigt snabb fart. De har haft ganska bråttom. De på skeppet, de på skeppet för att livbåtarna är liksom borta. Ja. Så de har ju förmodligen flytt. Ja, antagligen. Ja. Men alla, all proviant, mm. alla personliga, liksom niknäcks, all tobak, alla överrockar är kvar på skeppet. Oj. Förmodligen så har de lämnat allt i en alltså, riktig, liksom, roska. ja Och det har ju hänt liksom att man har fått göra så här på skepp då innan. Men då har det varit för att det här var något fel på skeppet eller det har brunnit, så att liksom, det Man håller inte på att sjunka. Man liksom. har inte haft val, det håller på att sjunka. Det är livet eller dina prylar, liksom. Men det enda, alltså, det enda felet var att några segel var lite trasiga. Mm. Ja. stora det hur de var trasiga eller stod det bara trasiga? Alltså, några fladdrade i vinden, typ. Mm. Det verkar som att de fortfarande funkade så att de hade kunnat liksom stötta på ett annat skepp och få hjälp, liksom. Boxeras. Alltså, när sa du att det här var? 1872 1872. Okej okay. mm. Då är det typ en sån där gammalt vasaskeppsaktig grej Ja ah, typ Pirates of the Creep ah, Fast det 100 år senare Det utan det var. Du ska tydligen vara ett skepp ah. Vad jag förstod mm. Kaptenens loggbok Den var ju kvar Okej okay. mm. Läskigt Det var läskigt <laughs> Men den gav ingen indikation till vad som kunde ha hänt. Ingen hittade någonsin en förklaring. Det kan, alltså... Om den här teorin att de var tvungna att fly skeppet. Alltså, om, om, om mitt skepp... Det hände någonting med mitt skepp och jag är kapten. Då sitter inte jag och skriver ner i min lång bok, typ. Alltså, och riskerar livet. Nej, jag vet. Men grejen är ju liksom att det var inga... Det stod ingenting några dagar innan. Det stod liksom... Aha. Det var inget noterat som skulle kunna liksom ge förvarning till något sånt här. Det är ju lite mystiskt. Det är jättemystiskt. Det, det var typ skrivet för typ 11 dagar tidigare bara det är fint väder <laughs> Nej. Men så här, om det inte är ett spökskepp mm. alltså med spöken som är genomskinliga så man ser dem inte, men de äter. Och spöken kan inte äta. Eller typ de kan säkert inte snusa heller. <laughs> Jag vet ju inte. Eller så var det Aliens som tog dem. Aliens. <kör> till och med det här skeppet som hittade dem då och boxerade dem tillbaka till land. Mm. De anklagades för att ha typ, mördat besättningen. Va? Och tagit pengarna för att ha boxerat tillbaka. Mm. Dem, för att det fanns ingen annan förklaring. Nej, men alltså, man var ju väldigt. Eh, man hoppade till slutsatsen. Man hoppade till slutsatsen. Väldigt, väldigt snabbt. mycket på typ 1800-talet. Fitt, var länge sedan ändå. Mm. Men var det så här, typ fraktbåtarna nästan, eller? Ja, antar det. Mm. Det var inte så specificerat Jag det var. det var, var upptäcktsresande. Nej, det, känns lite det är ju lite sent för det. Ja. Men det var någonting i den brittiska flottan i alla fall. Mm. Mm. Okej. Okay. Det visste jag inte. Men som sagt, jag vet inte så jättemycket om själv allting. Men visst är det ett intressant fall? Ja, det är det. Verkligen. Det känns som någonting som man skulle kunna göra typ en, en filmtolkning av. Alltså sådär typ, ja men brittiska personer ute och åker båt. Så kommer typ ett skepp som är helt övergivet. Och så visar det sig att det är typ en portal till en annan dimension mm. eller någonting. Det är också en teori. Ja. Nej men det tyckte jag var, det var faktiskt jätteintressant. Eller hur? Ja. Det påminner mig lite om den här eller spökstaden- i Amerika, du vet. Oh. Du vet vad jag menar. Ja, det, den, jag vet inte om det är samma vi syftar på. Men det finns typ massa berättelser mm. om en stad där alla invånare försvann. Och hela mm. staden bara försvann. Typ Atlantis. Fast oh. inte riktigt. Alltså, för den jag tänker på, det var typ Alltså pilgrimer typ. Mm. Och som där. Ah, det... no. Ja, Rock Noken. No, Noken. <laughs> har gjort en, en, si en uh, säsong om detta? Det är ganska många som har typ refererat att den här. För det är nämligen en, liksom, det var en by där de hade bosatt sig idag. Ja, de hade kommit från England, eller? Ja, precis. Och så jag skulle upptäcka Amerika, den amerikanska mm. drummen, liksom. Mm. Och så var det någon som skulle resa tillbaka och göra någonting. Mm. Uh, och var inte borta sittlinga borta en år månad, typ. År. Ja, ja. år, alltså jag vet inte. Inte helt säker. Men när han kommer tillbaka då allt alltså alla människor är försvunna. Mm. Och det är inte några spår direkt efter någonting. Nej, alltså det, det verkar inte vara något liksom som har gått fel. Nej. Var det inte så att allt såg ut som att folk bara lämnat det och gått till. Ja, i princip. det ser alltså det ser alltså ut som en Typ, det fanns inga uppenbara Bara plocka bort människorna och lämna kvar allt annat och slänga med en papperskorg liksom. Ja, typ. ja Det är ju det sjukaste. Fast man hittar aldrig papperskorgen. Nej. Man, ja, jag, jag, vet inte, jag tycker det är jätteläskigt. Inte, alltså, jag, åh, jag älskar um, sånt här. Men den i American Horror Story, alltså, den är ju helt överdriven. Jag har inte sett klart den, för jag orkar inte. Nej. Legenden är bättre. Ja. Original... Grejerna är oftast mer intressanta. Mm, för det är mer intakt. liksom Typ Annabell-dockan. Ja, det är sjukt. Det går vi inte in på nu. Nej, det är inte ens alltså en teori. Det är mer sådär legender också ja. egentligen. Det är värt att googla egentligen. Det är värt att googla ja. Ska vi snacka lite teorier? Ja, jag, jag är jättepå. Teorier. teorier. En teori. Det är att Atlantis. Ja. Du vet, den försvunna staden. Ja. Legendstaden. Om jag vet vad Atlantis är. <laughs> alltså. Ja, det vet jag. Jag älskar Atlantis. Jag har dock inte sett filmen. Ingen har sett filmen. Nej. Det är ungefär samma som Skattkammarplaneten. Mm. Vilken är den film att som att alla borde se? Säger jag den bästa Disney-filmen är. Ja, är den? heter Blubb. Ja ja men alltså, den, är så, den är så snyggt gjord För att vara så gammal så typ, bra film I början när han åker på den här eh, Moderna skateboarden som flyger ja. Och så åker ner den kugghjulet Och man bara, han kommer inte klara, ja, alltså, skur skur klara. Skurkarna är så bra att gjorda ja. Speciellt han som är typ eh, Vi får inte säga att han är skurk nej Men du vet han som ser så här Han ser så ser ut så, precis som vi ja. visar just nu Som inte ni kan se Åh oh, jag älskar hon Katinen Som typ brus. ja. bruskar jag ville vara det Halloween tror jag. I alla fall, bra alla fall. film. Atlantis säkert också bra film. Jag uh -huh. vet att den är hypad. Yes. Så, uh. Men teorin är i alla fall då att den försvunna staden Atlantis var i Bermudaträngen och befinner sig i mm. Mm. Under ytan. Mm. Och den har då magiska kristaller. Mm. Mm. Som suger Lite åt... som ur... det jag trodde då. Ja, ah. Suger åt sin energi eller skapar vågor. Mm. Ja, precis. Som då fackar med utrustningen. Ja, det var det jag trodde mm. på. Rätt länge faktiskt. Och den här teorin är ganska ihopknuten med... Eh, Pyramidteorin. Mm. Liksom. Kristallpyramiden, ja. Att mm. jag alltså, kanske sitter typ på... Vi säger att Atlantis har typ... Ett stadshus. Mm. <laughs> och på det sitter en kristall då. Ja. Och den här pumpar ut vågor. Och, och, och så här, Det sitter en kristall på stadshuset, som har som en, en kraft liksom, som suger åt sig all elektronik där uppe mm. så att Atlantis får en, så el-tid. <skratt> De får party, ja! Åh, oh, tänk om det var så... Oh, shit. Okay. Ska jag fortsätta? Mm. En annan teori. Aliens använder området <skratt> <skratt> <Fake>. <skratt> för att fånga upp människor och kidnappa dem eller använder det som en slags portal för att resa till och från vår planet. Okej, den typ som på. svarta hål i tillbaka till Vintergatan. Mm. Mm. Oh shit, vad bra. Ah. Jag, jag älskar tillbaka till Vintergatan. Nej, jag tror, jag tror okej, okay, så här. Jag tror mer på att det är en portal. Eller inte en portal, men kanske typ du vet, när flygplan ska landa. Som mm. en landningsbana. Jag tror mer att det kanske är en sån Eller att de kommer och så här plockar upp människor mm, Det känns lite så okej. Okay, om jag nu tror på någonting Men jag tycker den känns mer så här, mm. Ja. Att det är som så Här ja, här kan aliens landa liksom Typ men in black Vill du höra den teorin som jag kom på När jag läste det här då ja. Det här är en teori som jag Har hittat på mm. Jag vet inte om jag tror på den Nej. Men, men det, det, var jag jag, det var jag som kom att tänka på den jag har aldrig trott på den, men jag kom tänka på den. Jag har du sett Superman? Vilken? Typ vilken som helst. Nej. Jag har, Nej jag har det inte. har inte jag heller. Men jag har inte vi så involverar honom. Jag vill säga Justice League dock. Bara för Aquaman. Mm. Men i alla fall. Mm. Om jag inte har fel. För jag har ju som sagt aldrig sett filmen. Nej, Men jag kan lite. Mm. Han kraschar ju. Ner i jorden. Han är ju från utomjordingslandet. Ja, han är från kryptonit. Kryptonit. Nej, jag, han kanske inte är så men han tål inte kryptonit. Mm. Och han kraschar ju ner i meteorit. Ja. I. Eller no men. någonting. I, I någonting, typ. Ja, oh, just det, som babys eller? Ja. I typ Megamind. Mm. Men, äh, minst ni en till meteorit som kraschade någonstans? Den i Ryssland. En som jag nämnt i podden. Columbus! Ja! Jag tänkte som <laughs> Det är också en teori. Ja. Ja, Columbus eldklot, just det. Mm. Mm. Tänk om det kom till typ en sån sjömonster, Någonting den. i någonting där. I klotet. Aha. Ja. Eller någon kristall eller någonting. Ja. Utom jordisk prylar. Jag tror ju som sagt inte på det här. Men <laughs> det var kul när jag kom att tänka på det. Ja, det kanske finns något sammankopplat där ja. mm. En annan teori som är ganska Jag skulle kalla den ganska kontroversiell mm. Och då kommer det från två personer som sitter här och diskutera aliens och supermän ja. um, Vilket sig säger samma sak <laughs> Kan vi bara tillägga <laughs> Det är det, det, är, det är lika overkligt båda två ja. ja nej men Det skulle vara att det är av slavar av slavar. Av slavar. Av, eh, av typ afrikanska fångar då, som skulle fraktas till USA. Oh God, ja. Och så kastades de över bord. Och nu hemsöker de bermuda trängen mm, Det skulle kunna, jag tänker mig. Om man tror på andar. Om man tror på andar. Eller någon form av typ energi. Alltså hade jag blivit avkastad av ett skepp hade jag varit ganska pist. Ja, jag känner det. Alltså, det kanske är så att det är eftersom det skedde så mycket hemskheter i samband med så här, eh, frakt av slavar och sånt slavhandel så kanske det bildades så himla mycket negativ energi i det här triangeln så liksom, egentligen så är det bara extremt mycket negativ energi där liksom Electronic fog Electronic Frog. Fog. Fog. Fog, dimma. Ja. Electronic frog. Fog. Yes. Yes. Det är då en elektrisk dimma Pst. som alltså mode här är med erkänt meteorologiskt fenomen. Jaha, jag ska vara inte. <laughs> jag var ah, inte Det här. Nu kommer vi till de lite mer så här även lite mer scientific teorierna. Mm. -hmm. mm. Eh, de men, som har vetenskapliga belägg, eller? Ja, ah, eller är på ett eller samma sätt. Eller är mer lite såhär... Ja, mm. ah, men de som forskare kanske tycker mm. så ja, ah, men är det någonting så här, mm. är det något av de här typen. Ah, okay. ah. mm. eh, ja, Det går jag, jag. Det är, att jag vet. Det är de här, Den här dingman typ klämmer sig fast runt plan och båtar och så, och får utrustningen att tappa kontroll. Mm. mm. Att den ballar ur. Den ballar ur liksom. Uh, och det ska tydligen vara bevisat att den här sortens dimma finns i området. Och då, alltså det är ju som sagt, det ska vara ett meteorologiskt erkänt fenomen. Um, men det är liksom inte den officiella förklaringen till bermuda för att vi tror inte på bermuda -triangeln. Nej. <laughs> um, jag, tror på legenden, eller jag tror inte på legenden, men jag tror att Alltså så här Bermuda-triangeln, den finns Det är en triangel mellan de här tre punkterna mm. Men sen att det på, alltså först går Någonting mystiskt eller övernaturligt mm. Det tror jag inte lika mycket på mm, Nej Det är bara ett område liksom mm. i min um, Men det ska tydligen vara bevisat i alla fall att det här, den här dimman Finns i området Sen finns det ju på andra platser också ja. Men, ja. ja. Apparently så är det så En annan teori –Golfströmmen, mm. Mm. Mm. för den går ju igenom. –Den är vi ganska tacksam för mm. för värme i Sveriges hav. –Ja, eller hur? –Sveriges hav är hav, hav Östersjön. Ja, eller eller, –Vi har väl inga egna hav? Men –Vi har inga egna hav, men jag menar... Alltid –Har nått av land av. egna hav? –Nej. <laughs> –USA tycker de hade. –Ja, <laughs> ja golfströmmen. Och, vi, ska inte vara här och, –Vi ska inte sitta här och vara USA-kritiska nu. Nej. Okej, men i alla fall. Eh, det är ju en det teori. Finns, det kommer ett avsnitt som är dedikerad till det. <laughs> Eller hur? Eh, inte nästa avsnitt. Nej, men nästan. Men i alla fall. Eh, jag tycker inte det här förklarar flygplanen. Golfströmmen. Mm. Nej, alltså den är ju under vatten. Mm. Den är inte över vatten. Nej. I så fall förklarar den ju typ på något sätt- Mm. Alltså, om vi säger om den har typ en sugande kraft, typ som den hittar hitta Nemo med sköldpaddorna. Mm. Alltså jag tänker mig typ så här vilv, vilv, vilv, oh. Virvlar, du ja, vet, som man exakt. ser, ja, ner i havsbotten liksom. Det finns ju. Gör det. Det, det finns alltså så mm. liksom, i ja. vattnet. Fast dock tror jag inte de är kraftfulla nog att suga ner ett skepp. Ett plan. Ja, det är inte det heller. Nej. Men så finns det ju mänskliga misstag Ja Det, det har vi väl gott om mm. <laughs> Det finns Ja, yes. ja jag, har ju <laughs> så. Alltså, jag är inte så förvånad <laughs> um, Bilar är väl Ett av de största mänskliga misstagen mm, Egentligen typ. um, Koldioxid Hallå Moa Norman. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad elast Nu skojar jag med dig Ja. blir ledsen Nej, men okay. mänskliga misstag. Mänskliga misstag. Alltså, fan. Hela typ människans existens är uppbyggd av misstag. Ja, av misstag. Ja, av misstag. Mm. Till exempel typ slavhandeln. Ja, jag tänkte det. Mm. Det okay. min tanke. Moving on. Metangashydrater. Mm, det skedde på mitt barn. <laughs> Och det här, alltså av vissa då som tror på bermuda så skulle det här vara den officiella erkända teorin. Ett tag, okay. inte längre. Aha, det bytte. Ja, de har hittat en bättre teori som jag tar upp senare. Okej, ja. mm. eh, Och det är då typ koncentrationer av metangas på havsbotten. Mm. Som kan få utbrott och frigöra en massa gas då, ganska plötsligt. Vilket tillfälligt ska ändra vattnets massa. Mm. Förstår du? Det låter som IBS. Tydligt. <laughs> Men jag förstår, gasen typ skiftar vattennivån. Ja, densiteten, helt ja, enkelt. Ja. Den blir då lättare och en eventuell båt sjunker, helt enkelt. Oj. Men den har ju på senare tid avfärdats helt. Ja, jag tror man hade. Alltså, ja. Det är inte det vatten om, det är metan i havet. Jo, eller hur? Mm. Okej, okay, shit. Vill du höra den som var är typ erkänt teori för de som tror på bermuda -sjäringen. Bermudaträngen är inte erkänd. trängen är en myt. Ja. <laughs> Det är de här hexagonal clouds. Sexkantiga moln. Det är en av de nyare teorierna. Då. Det handlar om att dessa moln gör att vindar slår ner lite en blixt med en otrolig cirka och hastighet. Mm -hmm. Fattar du vad jag menar? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, jag försöker. men. Jag och fattar inte hur målen kan vara sexkantiga. <laughs> inte jag heller. Men det är så här. typ bildligt talat eller så. Jag, jag vet inte. Men ja, på något sätt så omvandlar de vinden så mm. det blir såhär som spjut liksom. Precis. Äh, men de skapar vågor. Äh, ganska kraftiga och plötsliga som kan vara orsaken till att både skepp och Lågt flygande flygplan Förstörs ah. Eller ja, typ Sjunker mm. Mm. så, kraschar eh, Sen kan ju även fl hög Högre flygande flygplan Liksom Få en sån här blixt på sig ah. Ja mm. Men Eller ah. träffas som en riktig blix Det, det går också ja. ja, det där gillade jag <laughs> Vad ska man säga alltså, Om jag skulle tro på att ja, benim det är något mystiskt. Då skulle jag nog tro på den. För den känns ändå så här Det är ganska det är så coolt. Här. Ja, men vet du vad? Det här är NASA:s upptäckt. Är det NASA:s upptäckt? Det är NASA:s upptäckt. Jaha. De såg det på en satellit tydligen. Va? Mm. Finns, det, finns de på riktigt? Det, alltså det verkar så, det verkar typ inte gå att förklara hur. Men tydligen så ska NASA ha sett någon sån här här. Ja, precis. Okay, jag googlade precis upp en bild, men det ser typ ut som det ser nästan ut som eh, ni vet honung. Mm. en sån honungsblock liksom. Mm. Precis. Och det, det bildas då såna här eh, sexkantiga former i alltså bland alltså som cirklar nästan ja, fast såna former i i målen. Ah. Men eh, Nasa tror inte på det här Nej, men det är de som har liksom upptäckt Ja, de har upptäckt att de här sortens smån finns Aha. Och det finns även på andra platser än förmuddarträningen Ja, såklart Of course Men, vad tror forskare? Kan jag tror du gissa Moa? Nej, alltså de kallar det myt eller legend eh, Som jag också gör Även om en del kanske forskade i detta och kolla närmare på några av de senare teorierna. Liksom. Det är ju intressant. För, ja, för det finns ju troende i alla liksom, grejer också. Jag menar, ja. Hur många anhängare har den här teorin? Jag har ingen aning. Jag kan kolla. Men det känns som att det är ganska många som tror på Bömmeldekängen i någon form. Liksom. Jag tror, alltså så här: Jag tror. Okej, okay, jag hittar inte hur många anhängare, men Cambridge. Det är ju flera miljoner. Det är ju mm. ungefär 16 miljoner i bara USA. Ja, så antagligen så ligger det kanske runt 25-20 ja. miljoner i världen. På, alltså jag vet inte, på något sätt känns det som att som den man, här är mer accepterad. Ja, det känns som att folk liksom... Det här är en historia om här, här som man är barn liksom. liksom. Är ju tillbaka mycket, mycket, mycket, mycket längre mm. än chemtrails. Så jag tror att den här har större... Så här, Följare, mm. fast att de inte är lika aktiva liksom. Nej. De är så här passivt följare. Liksom. Det, det var ju jag själv ett tag nästan. Mm. Verkligen. <hör> Oj. Men, och som sagt, alltså, <hör> <hör> vissa myndigheter berättar till och med att några av de här historierna är ju fabricerade liksom. Ja, men det är inte konstigt. Nej. Så det är det. Ja. Eh, Moa, vad tror du? Vad jag tror. Mm, jag tror att om jag vill om, om vi säger så här, jag tror egentligen inte på att det är något mystiskt jag vill tro att det är något mystiskt det vore ju coolt men jag, alltså ärligt så tror jag inte att det pågår någonting sånt utan jag tror bara att det är tre punkter och att folk som passerar där bara råkar ha extrem otur mm. um, sådana platser finns ju och det är ju inte ens liksom överrepresenterat i statistiken nej det är det som är viktigt att komma ihåg med bermuda trängen. Mm. Men om jag ska tro på en teori, då vill jag nog tro på den... Du precis fråga det. Ja, jag läser ah. mina tankar. Men om jag vill tro på en teori, då vill jag nog tro på den med molnen. Mm. Eller den med typ metangas. Ja, det Så, känns av mer logiska. Även fast jag inte kan den vetenskapliga förklaringen bakom teori, alltså de teorierna direkt... Um, om, om, om jag var så här, bara, om jag ber om urutringen, det är nog en grej. Och så ska mm. jag leta upp en teori, då skulle jag nog fastna till dem för att de känns så här. De har känsligt mer legit. De liksom. ja, vetenskaplig bakgrund och sånt. Om du får välja en favoritteori då. Mm. Den här alltså slavar. slavar. Ja, jag tyckte den var. Den, den det känns så här. Ändå verkligare. Kan man. Alltså, det är inte verklig. För det var oerhört typ. Ja, alltså. Om det är så att det är typ Slavars spöken eller så. Mm. Då skulle jag ändå typ acceptera Bermuda-triangeln. Alltså så här, Det är förståeligt att ni är arga. Ni får krascha plan. Speciellt typ amerikanska vita sissnubbar. Du är så saltig. Ja, men alltså. Shit. Nej. Om, om, ja, den känner jag väl mest så här. Ja, den gillar jag. Den gillar du. Den gillar du starkt. Mm jag var väl den jag fastnade för. Mm. Woo, Jag gillar Atlantis. Ja, Atlantis gillar jag också. Jag tror inte på Atlantis. Nej, jag, sen, sen gillar jag den jag kom på också. Jag vill tro <laughs> på Atlantis. Jag vill tro på typ mystiska vård, Jag önskar att det var så såhär måste kolla upp allting. <laughs> ja, det här var ett det här var intressant. Jag lärde mig mycket nytt. Jag lärde mig också jättemy jättemycket nytt. Det är Och jag har varit fungen att hålla käften i typ två dagar. Det är så här, Vi har ett delat dokument. Mm. Men Mo äh, har inte läst. Nej, jag har inte, läst du har det inte jag fått det. säga. Nej, jag har skummat igenom det. Men Anna ville ha min genuina reaktion på allting. Det är nog förståligt. förståeligt. Ja. Men ja, jag gillade det här avsnittet. Bra jobbat med faktasökandet. Think you, you. Nu är det upp till mig att. Här. Ja. Jag har en burk. Jag har en burk! Det är lika kul varje gång. Det här är officiella namnet för det här. För vi tyckte det var så kul i förra avsnittet. Så nu heter det Jag har en burk. Jag försökte göra en låt men jag är inte musikalisk. Moa är jättemusikalisk faktiskt. Nej, det är inte. Det är inte. Åh! Oh. Just det. Nu ska jag stoppa ner min hand här. Vill du läsa eller ska jag? Jag kan läsa. Jag kan läsa. Okej. Okay. <laughs> jag roar en fråga med den här. Okay. Eminem mördades av Illuminati efter ett misslyckat försök att värva honom. Fake. Eminem släppte precis en ny låt med Beyoncé. <laughs> Men det ska ju typ handla om en dubbelgångare då liksom. Fast, äh, ingen kan typ göra köpte. Men. men det finns så mycket teorier om att kändisar egentligen är döda ja, det är ändå de mer populära det kanske vi kommer in på i nästa veckas avsnitt kändisavsnitt avsnittet? Ja. Ja, ja, jag vill väl nej, det tror jag inte nej, fuck till <laughs> den uh, fuck you teorin jag undrar om jag kommer någonsin dra en teori i den här burken som du tror på nej, för jag tror inte typ på <laughs> någonting jag är <laughs> att artist-level-tusen typ. Ja, <laughs> ah, nej, alltså... Nej, jag tror inte. Det känns för uppenbart, fast alltså, det finns ju teorier som är liknande som folk ja. tror på. Men jag tror inte på den här. Och jag känner om inte ni, alltså, Det här är ju ett se segment där vi drar en ganska crazy bananas-teori ur en uh, burk. Ja. Och det är jag som har valt teorierna, så obviously tror inte jag på de här heller, för jag tycker nej. de är crazy bananas. Du, de är crazy bananas, <laughs> Men, ja, den var intressant. det var jätteintressant. Kul. Vi tänkte att nästa vecka turi. Nej, men som sagt. Jag var <laughs> <laughs> <laughs> Ja, nästa vecka är avsnittet Ja, yeah. also known as 27 Club. Uh, vi kan väl spoila lite att vi kommer ta upp 27 Club. No shit. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Uh, jag har en liten text om Kurt Cobain. Oj, mm. som inte du har läst. Oj. Det är så här. Okej, okay, jag ska inte spolglä för mycket, men eh, den är lite mystisk. Man börjar undra lite, så här. Och, ja, mycket kändisar, mycket kändisar. vi, vi kan säga så här, om man jämför de första två avsnitten, det är ju en teori utdragen. Mm. Nästa avsnitt kommer antagligen handla Twenty Seven Club och sen kanske en kändis. En kändis, en kändis, en kändis. Precis, det kommer att vara mycket mer. Alltså, mycket mer små teorier. Liksom. Ja, i ett avsnitt. Jag tror det kommer att bli riktigt intressant. Ja, men kändisar finns ju överallt. <laughs> <laughs> ja, ja. Fact of the day från är förmåga. Men glöm inte att gå in och gilla vår Facebook-sida. Ja, eh, podden, konspiration. podden konspiration. Jag glömde av den hette Tal. Följ oss på Instagram, podden.konspiration Ja, och klicka in på vår hemsida www.poddenkonspiration.se Och där finns alla länkar till det ni har hört ungefär, länkade mm. Om ni vill läsa mer eller kolla på någon dokumentär vi har använt oss av ja. och, så. och sen kan ni även maila in om ni har någon fråga eller om ni bara vill säga hej Eller, ja vad som helst, skick in en rolig bild så diskuterar vi den. bara är på oss, för vi inte vet hur en propeller fungerar. <laughs> vi ska försöka släppa det. Vi ska släppa det. Eh, just det, mejla den <laughs> eh, sen. podden.konspiration.at.gmail.com ja. Och med det säger vi hejdå då. Drar vi ihop säcken. Så syns vi den... 27 november klockan 0:00 och 15, kanske. <laughs> Jag vet <laughs> inte någonting. Ja. Vi hörs. Vi hörs helt enkelt.